Partea a patra Capitolul 10 Ea însă parcă era conștientă că distanța care nu se micșorase deloc între ei, deși se vedeau acum aproape zilnic, era din vina ei, fiindcă începu să arate constant, clipă de clipă, un chip de pe care nu se ștergea o expresie intensă de bucurie și o privire care se lăsa prin lui într-un abandon blând și fără cuvinte. Căuta parcă protecție, ca în urma unei mari decizii, când opțiunea fiind făcută, încep să ne neliniștească riscurile de a ne fi epuizat astfel toate rezervele de a manevra. Simt că, fără să le o spună, în luna când trecuse, când Ștefan nu o mai căutase, luchii renunțase în ei la cei doi, care, simțea ea, nu se grebeau deloc să o recucerească. Nu le spusese deci nimic, sperând totuși că, într-un viitor nu prea îndepărtat, miracolul să se producă. Și de ce nu s-ar produce în bine când se produsese în rău în sufletul celor doi? Și unul din ei să facă un gest orbitor, o declarație copleșitoare și care se dezvăluie ei un suflet în care să se poată apoi plimba ca printr-o grădină a raiului. Astfel credea, deși Adrian continua să nu-i mai spună nimic nou care să o facă să uite că o cu intriga lui. Pe măsură ce zilele treceau, gândul că Adrian, cu tot farmecul inteligenței lui neobișnuite, are un suflet de intrigant, creștea în inima ei și începea chiar să-i imagine convingerea că acest farmec era real. Îi prin cap gândul că numai ei îi se părea astfel, în timp ce alții îl luau pe Adrian peste picior. Mihai de pildă. Și atunci începea să se gândească și la Mihai, și doctorul Spurcaciu își pierdea și el din puternicul contur pe care l-a vusese totdeauna în sufletul ei. Un om slab și pe deasupra neinspirat, cu toate aparențele solidității spiritului său reflexiv. Reflexiv și solid la ce? Să te întoarcă pe dos o intrigă, chiar dacă e ingenios sticluită, și pe urmă să persiști în îndoială ce siguranță mai putea oferi un asemenea bărbat cu care te-ai căsătorit. Cine spune că istoria nu s-ar repeta, fiindcă nerozii îi atrag pe intriganți cu magnesul. Sufletul omului însă e un laborator de făcut minuni. Nu trebuie deci să-i spui cuiva că te-a decepționat mortal, ci să ai răbdare și să aștepți. Nu e ușor... Dar cine spune că lupta pentru fericire e o joacă? Bărbatul trebuie cunoscut fără să te de ceea ce descoperi și când dai de unul care e cel mai puțin rău decât ceilalți, îl ia, nu mai stai pe gânduri. Iată, gândise ea despărțindu-se de Ștefan după ce el o căutase. Dintre cei trei, Adrian, Mihai și Ștefan, băiatul ăsta de la seară, pare mai bun decât cei doi. Oare, să vedem, în orice caz caracterul lui nu e format încă, poate fi influențat. Nu se mai aștepta ca el să o caute, dar uite că a căutat-o. Înseamnă că ține la ea și a fost în stare să treacă peste pulsarea ei într-adevăr trufașă. Mergea aproape de el în îndelungi plimbări, ținându-l de braț și tăcând cu afecțiune și încredere. Nu era el primul ei bărbat? ce dacă o plăcea numai pentru ochii ei, fără să o cunoască. El se lăsa condus pe lângă toate vitrinele prin tot orașul, tăcând, ea, instinctiv, tăcea și el. Și de la o zi la alta, Sintea spre care mergeau se apropia și se uitau amândoi la ea, fascinați, și brațul lui îl strângea pe-al ei și ea îi răspundea strângându-l al lui. Într-o zi, ea venit la întâlnire cu frumosul ei chip acoperit de o mare neliniște, parcă de o spaimă. Se uitea la el și spuse că a luat o notă foarte proastă la un examen foarte greu. și nu-l mai slăbea din ochi ca pe fratele ei, ca pe sosul ei. Se lângă cinematograful Scala și oamenii se apropiau și treceau pe lângă ei, ocolind acest cuplu încremenit în mâhnirea nea fetei și îngrijorarea și dragostea cu care o privea bărea timp. Deodată el îi luă capul în palme și îi sărută de trei ori buzele ei între deschise și palide și îi spuse Te iubesc, nu fi disperată, am să te ajut cu manualul în mână să înveți și să treci examenul. Ceea ce și făcut. În fiecare zi stătea cu ea câteva ore în odaia ei și o asculta. Învăța bine, prezența lui o stimula și încrederea îi reveni cu totul. Ieșau apoi împreună ca înainte și nu se știe ce vânt începu să bată asupra ei, că într-o zi începu să-i cânte, ținându-l de braț și ferindu-și puțin fața să nu vadă trecătorii. Dar nu prea mult. Era un val nestăvânit al inimii ei sau era puterea în sine a cântecului care îl tulbura pe ștesan? Cum să știe? și se întorcea acasă cu vraja în suflet, cu lamentațiile iubirii și ale speranței din cântecele ei, populându-i-o și împiedicându-l să doarmă. O punea a doua zi să mai cânte cu tare cânte, și ea începa de îndată cu același glas, același timbru melancolic și încărcat de aceeași nostalgie sfâșietoare. Căci din astea îi plăcea lui Ștefan, din cele văitate, deși ea ai cânta și altele. Urmele iubirii defuncte, trandafirii veștejiți în glastră, Vremea care a trecut și cum l-a uitat de mult. Frunze însângerate spulbere vântul în pădure, se plimba amanții în străinați în care s-a cuibărit despărțirea, de moarte i-a atins sufletul lor. Macii de pe colimea ard ca dragostea ei. Geaba bate ploaia grea, macii nu i pot stingea. Le alegea dintre cele al căror sentiment era purificat prin poezie și printr-un patetism detașat. Asta erau cele mai rele, fiindcă se înținuau cu suferința inițială a celui care le făcuse. Îndrăgostitul care stă de vorbă cu păsările, cu iarba câmpului, cu darurile rele care în drum spre fata iubită fac să cadă cu calului, altul voia pur și simplu să-i facă dar fetei un peisaj neteritor, care îi umpluse lui inima. Și să vezi cum saltă peștele în baltă dimineața când se lasă ceasa. Luchii călca rar prin Lapoviță și parcă nu vedea pe unde mergea dar nici Stefan. Intrau apoi în restaurantul modern de pe Sărindar, unde cânta orchestra lui Grigoraș din și cereau țuiți și bosuri de miele cu cap pe care le sorbeau redejiți și flămânsi cu ardei iute. Ținta pe care o urmăreau era aproape și totuși distanța care îi separa persista ca un zid invizibil. Nici unul, nici celălalt nu mai dorea să facă dragoste. Nu prea convins, el încerca să o odată, dar ea l-a oprisă spunându-i... Nu, nu, adică nu deloc, fără să-i spună de ce și nici ce viitor putea să aibă iubirea lor acum castă.